Adela, pista, șapte Pe când ne aminteam cu Timotin de profesorul de matematici Dascalul de Răcan Care explica trei luni în șir la tablă Fără să se întoarcă spre noi o singură dată Adunând, scăzând, înmulțind și împărțind Ațe plus bețe În timp ce noi jucam cărți citeam romane proaste și redactam scrisori În proză și în versuri către duducile De prin vecin Un glas de violină anunță din cerdac V-am adus poșta și nu și-a deschis să apără o fetiță cu ten cald, simpatic, de țigancă, cu capul aproape prea mare, care o făcea și mai simpatică, cu ochii veseli, timiți, rugătoși, și cu nasul coroiat, care o făceau încă și mai simpatică. Domnule doctor Codrescu, dăm voie să te recomand verei mele, doamna Matilda Ioan." Doamnă, o secundă mi s-a părut o glumă, o farsă, dar doamna Timotin nu putea face astfel de glume." Dacă cuvântul doamnă nu semăna cu fetița brună, în schimb, Matilda Ioan era definiția ei reușită. Femeișca mică, timidă și afectuoasă, cu părul bogat și greu, nu putea fi decât Matilda, iar ceea ce avea băiețesc în ea, elasticitatea vânjoasă a taliei, a brațelor și a picioarelor ei lungi, era Ioan, nume aproape comun, echivalent cu bărbat. Subțire rochiea rochea cu platcă de catifea de aceeași culoare mai închisă Se mișca ușor, puțin a înainte, căutând parcă mereu ceva prin odaie Întrebând naiv, povestea ceva și mai naiv, cu glasul ei de violină, prietenoasă, mică Cu privire de adorație reținută pentru doamna Timotin Doamna Matilda Ioan se grebea să plece, era neliniștită Băiatul ei rămăsese numai cu servitoarea Doamna Matilda Ioan avea și un băiat de opt ani, cum a mai aflat mai pe urmă Doamna Matilda Ioane dă dădămână, se lipit de doamna Timotin, îi sărta amândoi obrajii și pe urmă, cu frică, o mână. Apoi, cu picioarele lungi de pasăre alergătoare, parcă pornite adrum întins și cu un ultim acord de violină, la revedere, se îndreptă spre ușă, trec cu pragul fără să-l atingă și o daia în care eram devenit mai rece și mai largă. Existența adelei, dispărută din conștiință de câtva timp, îmi reveni copleșitoare și dureroasă, cu toată forța compensatorie pentru timpul pierdut, ca și dimineață, după cele câteva clipe de libertate anterioare, completei trezi. Senzații de natura asta, după soluțiile de continuitate ale ideii fixe, datorită deviației atenției or somnului, le-am mai avut numai o singură dată, când, Bănuind că m-am infectat din greșeală cu un preparat de bacil, trăiam cele 15 zile ale perioadei de incubație. S-ar că dorința de femeia unică și spaima de moarte sunt forțe de sine stătătoare, care, căzute în inconștient, se odihnește și se fortifică, în timp ce și conștiința, odihnită de ele, devine mai sensibilă la incitațiile lor. Acum... Radus la Adela, vorbeam și auzeam tot ce se vorbește, dar ideea, imaginea, senzația existenței ei lumina din umbră cu azurul ochilor săi tot câmpul conștiinței. În timpul mesei, un artist al ciocanului a tocat un sfert de ceas. A doua zi era sărbătoare, scoțând din lemnul uscat cascade de sunete care mureau și reînviau. Apoi, în dangătele clopotelor mari, călugării din veacurile moarte începură să-și plângă viața lor pierdută. Când mă pregăteam de plecare a venit din nou doamna Matilda Ioan Cu ochii buni, sfioșii rugători Însoțită de o fată brună înaltă care avea pe față un râs de râs imobilizat Și nu se hotărea să se așeze pe scaunul pe care îl ținea de spetează. Era sora doamnei Matilda Ioan Peste câteva minute a intrat și un domn tânăr, bărbatul doamnei Ioan Care mi-a confirmat încă o dată diagnoza O privea pe doamna Timotin cu frică, supus, obiectul ei Am înțeles imediat că ea știe nu mai ia și cu mine și se vedea că era deprinsă cu omagile astea pasionate și tăcute și că le accepta fără să le răspundă, dar sacrificii imposibil unei femei adevărate fără să le reprime. Păcate Timotin că în opacitatea lui nu-i sensibil la astfel de complicații din jurul său ca să-și prețuiască viața. Doamna Timotin a ținut să mă înzestreze cu tot ce trebuie și nu trebuie unui călătorit de trei ceasuri. S-a interesat dacă am chibrituri, a voi să-mi împrumute un pled pentru că se făcuse fric, mi-a dat o sticlă de apă și se vedea că i-a trebuit un efort ca să-și consolideze curajul, câteva prăjituri rămase de la masă pentru un eventual supeu pe drum, pe care nu le-am putut refuza, deși știam că nu s-am nevoie de ele. Când mi-a dat mâna și am vrut să-i o sărut, nu, acum suntem prieteni, îți pot cere o favoare, nu? Să renunți cu mine la moda asta. Cu străinii nu am ce face. Mi-am să aminte că la sosire mi-a lăsat mâna cu o împotrivire reprimată, pe care am atribuit-o timidității. Desigur că pentru ea sărutatul mâine este un gest din altă ordine de afecțiuni. Doamna Timotina are dreptate. Într-o femeie nu e nimic care să nu fie femeie, și mai ales într-o femeie ca dânsa. Mi-a scuturat mâna bărbătește și atât de prietenos și a pus atâta în sufletire în ochi și în glas încât m-am împrietenit cu ea și mai tare. E așa de încântătoare femeia asta urâtă, că începe să mi se pară frumoasă. Și ce odihnă pentru suflet, ce eliberare e farmecul unei femei care te încântă, fără să-ți inspire nicio umbră de dorință. Când am plecat, era noapte. Noapte fără emixtiunea importună, laică și heretică a vreunui felinar. Vilegea turiștii tibuiau prin înduneric să nu cadă în șanțuri. Erau la plimbarea de după masă. Imagina Adelei îmi o prima inima. Acum era ora când aș fi putut să fiu cu ea și lângă ea. Dar o idee, comică, naivitatea ei, îmi dădu starea de euforie a omului care visează că zboară. Fiecare învârtitură de roată și fiecare copa care rămânea în urma trăsurii, mă apropia de ea și mă îndepărta de familia Timotin. Aveam acum impresia că am trădat pe Adela cu Timotin, cu doamna Jenny, cu Matilda Ioan și cu sora ei, care uitase să nu mai râdă. Înainte de braniște, în un unui foc mare, un țăran, un cosașor în pândar logorului și al tradiției, își făcea toaleta de noapte. În pielea goală, cu capul în gura și pe care o dezbrăcase, zvârlea în foc, la intervale egale, cu gesturi mari, liniștite, aproape auguste, de om echilibrat al pământului, obiectul mărunt al cercetărilor sale entomologice. Prin pădure, zurgăleii cântau în toți și felinarul trăsurii scotea mereu din întunerica din Eant, Picioarele ștejarilor și, și din când în când O movilă de prunt care trecea pe lângă trăsură Ca o dihanie informă și misterioasă Când am ieșit la câmp S-a deschis o noapte înaltă O noapte a cerului și a stelelor La podul ozanei, Badea Vasile a oprit pentru motive variate Să-și odihnească și să-și ada pe cai Să le dea puțin fânfurat de peste șanț Și să-și facă mai ușor o țigară Să caște în liniște Să-și la cai Și să se dea și el puțin la spatele trăsurii Dinspre hălăuca curgea o răceală care nu era încă vânt Ozana freca aspru prândișul albii cu un șuiet fatal Fără început și fără sfârșit Și nu era vizibilă decât prin câteva pete de argint fără forme fixe, tremurătoare, plutitoare Imaginea stelelor diluată în apă Prin creștetul brazilor de pe muntele scund din față Apăreau câteva puncte de aur clătinate de vânt De acum ne-a fi cu coane Să plecăm Primul plural era abuziv Prin vânător nicio lumină la case La Crâșma din Humulești Despărțirea a treia orbei Târgu Neamț Oamenii se antrenau pentru sărbătoarea de mâine Crâșmărița nu mai cânta Nu mai avea motiv Peste mai puțin de un minut Am ieșit în singurătate a câmpiei Noaptea era acum înaintată și creștea cu fiecare stea evită la orizont ca un ochi sinistru Eternitatea cerului era funebră dar la baltățești era Adela, cu miri largi, cu brațe albe, cu talia rotundă. Imaginea ei completă ținea piept în cunoștință imaginii funebre a nopții. Când am ajuns, geamul Adelei era negru. Deasupra casei ei, în infinit, ardeau astea roșie, se înflăcăra și se stingea de durere, palpita ca într-un răsuflet pasionat. Ah, te-ai întors! Te-am uzat bine! Și apoi, fără să-mi dea timp să răspund, Închipuiește-ți că mi-ai lipsit! Cu tonul care vrea să spună: Îmi imaginezi ce curiozitate! Ți-am Ți simțit lipsa! Mușcat de demonul ambiției și, cred, voin să fac o experiență de psihologie, și poate din vechi deprindere, acum fără scop, să încerc o manevră strategică, i-am lăudat în termen excesiv pe doamna Timotin Sensibilitate, distincție, discreție Exemplar feminin de lux, etc. Adăugând că bărbatul ei Nu o merită în destul Din lipsă de competență Închipuiește-ți, biata femeie Tonul acesta nou închipuiește Era exact ca și tonul celuilalt Apoi amicală Mi-a părut bine că ai avut O vreme așa de frumoasă pe drum Apropo, când ai să te duci la Agapia să... La Agapia? Ce să fac la Agapia? N-ai să vizitezi Agapia?" I-am atras atenția că la neamț n-am fost în vizită, ci pentru o afacere. Credeam că în vizită. Oh, unde-mi e capul? Acum îmi aduc aminte. Avea o afacere acolo. Uitasem. Credeam că se inaugura programul de excursii și voiam să te să-mi facem comision." Să mergem în casă. Mama este singură și cam indispusă." În casă am vorbit de mănăstirea neamțului cu doamna M, care în adevăr nu se simțea tocmai bine. Adele a lucrat la o broderie cu capul plecat pe gherghef. Uneori mi arunca o privire pe subgene, de câteva ori s-a amestecat în vorbă. La plecare m-a condus ca de obicei până la poartă, vorbind cu un sufletire de vremea care s-a făcut foarte frumoasă. Așadar, a înțeles perfect strategia mea ratată și m-a pedepsit. N-a uitat nici programul de excursii părăsit din cauza ei. Atitudinea ei de astăzi este îndreptățită în orice caz. Dacă nu-i sunt indiferent, purtarea mea este enervantă. Dacă-i sunt indiferent, e o manevră ridicolă. După amiază a plecat Haim Duvid. L-am întâlnit pe drum într-o căruță modestă cu doamna Sabina și cu un diamantan de pânză decolorată și roasă la picioare. Mi-am permis să fac semn de pe crucea căruții să oprească. Haim Duvid, corect ca întotdeauna și politicos. Doamna Sabina a început să plângă. Plângea fără îndoială după casă, după gazdă, după băltățiști și, probabil, după mine. Respectele mele poate matale!" Aflase de sigur că nu stăm într-o casă și trăsese concluzia. Cea mai frumoasă domnișoară din toată țara Moldovei? Se i Dumnezeu noroc!" Țăranul a dat bicicailor și căruța a pornit disproporționat de zgomotoasă pentru sărăcia ei umilă. Am făgăduit doamnei Sabina cam să o văd, ca medic, când o să trec prin pașcani. M-a răsplătit anticipativ cu un toren de mulțumiri și cu privirea celor mai lăcrămouși și mai buni ochi din lume. Soarele a inundat valea. E cal peste măsură și o lumină orbitoare. Pe cerdacuri, la drum, domnii stau încămeșă fără înceo măcar de femeile care trec, dacă nu de cele din familia lor. Nevoia trupului a devenit la ei dreptul sacru al trupului. Bretelele, sprijinite pe umeri ca niște hamuri, fac neglijăul acestor domni și mai indecent. Am găsit pe Adela în casă, sta în picioare rezemată de sobă. Era într-o roche de batist alb care o drapa statuar. Și atât de alb era toată și figura ei atât de calmă, iluminată de albastrul ochilor, încât admirația ne-a înăbușit totul. Genul speciei deduse de data asta cursei pe care o întinde atâta perfecție încât își zădărnicise scopurile. Cu mania de a mă analiza, care nu mă părăsește un moment, m-am felicitat că... Pentru o dată, cel puțin, am putut rămâne în atitudinea contemplativă față de ea. Dar când s-a dusă și a batista de pe masă, genul nemilos și-a luat revanșa. Estetica nu-l poate învinge durabil. Dacă a reuși, ea ar fi un antidot al amorului. Frumusețea ar deservi femeia. La plecare, m-a și până în stradă, și-a capul de soare cu o umbrelă mică. Brațul care sprijina umbrela era încovoiat amețitor Și mânica, puțin ridicată, îi descopera începutul alb și rotund Lumina crudă, răsfrântă de praful alb al drumului O făcut să închidă ochii pe jumătate Genele apropiate deveniră mai lungi Privirea îi pătrundea acum de departe din adâncul vieții ei Și doar, gândind bine, nu e decât un om Insomnie Imaginație rebelă au început să ciripească rândunelele. În secret, se face ziua. Peste trei ceasuri văd, tânără înaltă. Plecăm la văratic. Dimineața am așteptat-o cu ei să se îmbrace. Știam că e dosul storului dat în jos la un metru de mine. Zgomote, la răstimpuri produse de saltarele scrinului, de ușa garderobei, anunțau etapele toaletei. O vedeam prin auz îmbrăcându-se. A apărut peste un sfert de oră. Ah, ce leneșe sunt! Aștept de mult? Da. Nu, de câteva minute. Venite de dreptul din o de culcare și cu fața ușor boțită de somnul neîmplinit, părea că aduce cu dânsa ceva din viața ei intimă. I-am sărtat mâna cu sentimentul unui act prea îndrăzneț. Descumpănirea sufletului se încheagă o stare de conștiință mai organizată. Surpriza? noutatea de a vedea pe Adela în roche roz. Îi spusesem cândva că un costum roș, se îmbină armonios cu negrul brazilor. Și-a dus ea aminte și, făcând un compromis între roși și nevoia de discreție, a ales culoarea roză pentru scursa din munții văraticului? Și, dacă s-a gândit la cuvintele mele, a pus acest costum ca să-mi facă plăcere, ori pentru ca să-mi placă ea. În roz era mai înaltă, mai împlinită. Existența ei părea mai prezentă și mai bogată. A ținut să se suie pe capră. Când a pus piciorul pe roata trăsurii, rochea desfășurată în evantaliu, îi s-a ridicat puțin deasupra botinei înalte și, rotunzimea de zăpadă, i-a sidefat o clipă voalul negru al cerapului. Copilarește fudulă de locul înalt pe care își l-a ales în trăsură, se detașa roză pe mat al cerului de dimineață. Să plecăm cu coane, că târziu!" Badea Vasile avea dreptate. Uitasem că trebuia să plecăm!" Am rămas singur cu doamnele, înghesuit modest pe scaunajul de dinainte. Simțeam că am aerul unui câine de lux luat la plimbare, Dar postura asta, puțin glorioasă, n-a ținut mult. Adela am cerea mereu lămurire asupra locurilor pe unde treceam sau care se vedeau dintr-rasură, așa încât, la urma urmei, găsind un pretext plauzibil să fiu cu ea, am cerut voi și scuze doamnelor și m-am ridicat în picioare, intergalând în figură între umărul ei drept și cel stâng al vizitiului. Culcată pe câmp, în stânga, până departe, Mergea în aceeași direcție cu noi, cu exactitate fatală, o fantasmă apocaliptică, neagră, imaterială, în care se deslușea umbra trăsurii, a cailor, a vizitiului, a coanei și una informă mare, bizară, a mea și a Adelei. Contopirea asta în umbra de pe câmp mi-era ascuțit prețioasă. Vântul se juca cu șuvițele de pe gâtul Adelei, înfiorându-le, și fâlfâia impertinent valul care mă atingea pe ochi și pe buze. Am înțeles că nu avea nimic de obiectat împotriva complicității vântului. Privirile ei consimțeau la acest joc și mă sfidau. Dar timpul trecu repede și văraticul ne înainte cu pădurea lui de mestece. Am constatat cu același sentiment straniu pe care l-am întotdeauna în fața satorniciei firești a lucrurilor văzute de multă vreme, că toate sunt exact la locul lor. Pădurea înainte de pârâul, până înainte de mănăstire și așa mai departe, până în partea sub arhondaric. Și tot la locul său, lângă sat și ca o dependență a lui, era și filiorul, muncel care vrea să închipească un colos împădurit și abrupt. Am ajutat doamnelor să se scoboare dintre sură, oficii am ridicol în mijlocul lumii adunate în jurul nostru, și aceste doamne aveau niște mișcări atât de încete și veștejit grațioase. Adela, venit între sură pe scăunaș, încă de la intrarea în mănăstire, sărise se sprintână fără ajutorul meu, și doar numai acest ajutor m-ar fi putut reabilita în fața gorilor cascate din jur, care mi se părea că zâmbesc. Adela trădătoare asista ca public la faptele mele cavalerești, frumoase și unice sub umbrela mică trandafirie. Maica Arhondară, pe care nu mai văzusem de doi lustri, Femeie de peste cincizeci de ani, dar dravănă și cu un veșnic aer de războire, isteață și plină de duh, vestită pentru promptitudinea și dibăceea cu care arunca săgeți în dreapta și în stânga, mă privea scuțit și mă întreba cu glasul ei bărbătesc dacă nu sunt cumva... Îi luai cuvântul din gură și îmi declinai numele. Ei, bată-te să te bată, tot tânăr și frumos! Am felicitat-o și eu în același sens. Slabă răzbunare. Și apoi am recomandat pe ceilalți... Maica Arhondara a luat de mână pe Adela și, întorcând-o cu fața spre noi, a complimentat-o în felul ei. Ia, uitați-vă la dânsa ce ochi are, să nu fie de de ochi!" Adela, împurpurată și stânjenită, era acum fata de altădată. Grație ospitalității obișnuite la această mănăstire și drepturilor mele câștigate de Musafir vechi, dar desigur mai ales grație ochilor Adelei, Maica Arhondara se purtă cu noi ca și cu un revizor eparhial. Prânzul și cina au fost adevărate banchete, prezitate de ea cu o însuflețire mai vie decât eu cunoșteam. Michael Hondară se înamorase de Adela. Deocamdată însă, după dulceața de smeură și cafelele cu rom, doamnele se duseră să vadă odoarele și instituțiile mănăstărești. Adela și cu mine făcură, cum se zice aici, filiorul. Printre chilii, apoi pe drumul din sat, pe la crâșma epic al lui Echim, și în urma pe cărării întortocheate și încrucișate am ajuns la poalele muncelului și a pădurii care se scurge de pe el ca un șuvoi și apoi peste câteva minute sus sub pădure la picioarele noastre valea filioarei ondulată și presărată cu buchete de copaci de toate formele și de toate mărimile departe în stânga șirul vânăt al munților de pe ozana cu cetatea neamțului cenușie și mohorâtă pe un piept ieșit în afara al muntelui mai spre dreapta plopii și lucirile târgului, apoi dealul boiștei, trăgănat, acoperit până aproape de vârf cu lanuri înguste ca niște velințe multicolore și în față, departe, peste Moldova invizibilă, dunga sinilia dealului Pașcanilor, după care începe proza întinderilor arse și a așezărilor omenești sărace și murdare. În dreapta peste priveliștele strălucitoare codrul albastru al grumăzeștilor și spremează zi triști în singurătatea înălțimilor, munții mari ai Horaiței. Sutem jos pe o pelerină întinsă cu care biruise miarba -mi înaltă și dârză. Nu se auzau decât greierii și cosași, țărând rânda asecetă, cei de aproape stăruitoși și provocant, cei de departe discret și tainic, ca fâșiiitul trist al unor beldii. Câteva clipe se amestecă și toaca mărunta unei căruți nevăzute de pe șoseaua din vale. Știam un mijloc descoperit altădată în chiar acest loc De a transfigura peizajul Dându-i o noutate fantastică Lipiram o obrazul de pământ Și ceea cea din aur era vertical Deveni orizontal departe în infinit Cu toate culorile alterate Adelaș făcut și un stereoscop Mic și alb cu pâlnia mâinilor ei Dar în curând ridicată în picioare Nu mai contemplam varietatea de culori Nu mai vedeam nu mai puteam privi decât pe Adela, care încă nu consimțea să se sature de priveliștea neverosimilă. În rochea roz, cu capul gol, cu mână pe sân, cu linia corpului ondulând și accentuând depresiunea taliei, cu poala rochii vantai, era acolo, jos, pe fondul negru al pelerinei, un bloc de frumuseți vii și calde. În sfârșit, mi-a dat mâna să o și a sărit în picioare elastic și dintr-o singură mișcare, cu fața lângă fața mea, cu ochii în ochii mei, cu un zâmbet eschițat și brusc întrerupt. Medită scurt cu privirea fixată, o clipă în gol. Apoi. Acum să plecăm, trebuie să fie târziu. Am scoborât o întăcere pe aiurea, când pe cărări, când de-a dreptul prin iarbă și burienii, care îi împiedicau mersul, îi striveau căderea elegantă a rochiei. Aproape de Sani s-a pus în cal un lan de păpușoi. Ca să ne facem drumul mai ușor prin el, ne-am răzlețit unul de altul. Bustul lipit pe deasupra păpușoilor înalți, înainta triumfal prin fluidul subtil de aer și de lumină ala miezii de vară. Când se la anul, aveam din nou pe Adela lângă mine, întreagă, cu mersul viu, cu coatele lipite de corp, cu bratele mișcându-se liber în ritmul pașilor grăbiți, ca în adolescență. Ajungând între case, Adela și-a pus de pași de dantele trandafirii. În cerdacul unei chili, o maică tânără servea la masă pe un ofițer, care nu era deloc bătrân, și cu care se vedea a fi în termeni de perfectă camaraderie. Un ofițer și o maică, exclama Adela. Ea nu cunoștea obiceiurile locului. Nu există nicăieri și în nicio condiție femei mai libere decât călugărițele, teoretic claustrate, înmormântate de vii. Dacă în lume o fată oră o văduvă tânără care stă singură într-o casă ar închiria o odaie unui militar, faptul ar produce scandal și nenorocită ar fi ostracizată. La mănăstiri, același fapt trece drept foarte natural. Măicuța și exercită un drept. Are musafiri în gazdă. Considerațiilor mele etico-sociologice, puțin cam acre, Adela le-a pus o concluzie de o indulgentă ironie. Sărăcuțele. Eram așteptați cu prânzul. Am fost serviți aparte, dar maica Hondara ne ceru învoirea să mai aducă, dacă nu ne supără, încă un musafir, un prieten vechi al ei, domnul Dimitriu. Era un vestit excursionist, un bărbat de vreo 60 de ani, dar super de sănătate și veselie, tăiat în proporții ciclopice, cu o față de satir bătrân, încadrată într-o barbă gălbuie, rară și găurită de doi ochi mici, verzi, pătrunzători, care râdeau parcă necontenit, singur, fără participarea feței, cu o pălărie cât o roată de trăsură, cu o manta imensă și cu cuciorea piroșii peste pantalonii bogați în urme de noroi și de uleiul diverselor conserve. Ne-am simțit cu toții ca niște cunoscuți vechi. Satirul era dezghețat, onctuos, curtezan în stil și maniere 48, plin de omor și de spirit, mai puțin reușit din cauza unei note de pedanterie. Originalul personaj a fost prevenitor și galant cu doamnele. A făcut curte doamnei M, Coanei Anicăi, Adele și Maicii și, cu un instinct sigur, a știut să varieze tonul cu fiecare din ele. Abundența lui, eufemismă și circumlocuțiunea în stil arhaic au fost admirabile. Cu maica a fost ascuțit și echivoc pe tema renunțărilor monacale, dar maica nu i-a rămas datoare cu nimic. Tema ei, învăluită și în termeni sacerdotal, era lipsa de renunțare a unor. Imediat după cafea pe care maica i-a servit-o într-o dublă și a umplut-o de câteva ori cu rom, Cavalerul minunat sărută mâna doamnelor și a călugăriței, cu grații de mult învățate, dar perfect armonizate cu ființa lui, apoi îmi scoase mâna din umăr și ieși din odaie, voluminos și elastic, condus de maica arhondară. Era grăbit să ajungă la secul. Adela strigă că e înnamorată de el, care să-i facă portretul din memorie și are să îl trimită și se opri numai când dintre maica arhondară care a făcut bătrânului cavaler o scurtă biografie, mai mult morală și servindu-se abundent de schimbe cu multe înțelesuri și subînțelesuri. Din biografia aceasta mimată, reieșea că satirul nu și-a dezmințit niciodată figura și nu și-o nici azi. Conversația se prelungi și ajunse mai puțin interesantă. Dar Adela era nerăbdătoare să se urce la poiana țigăncii pe care îi o lăudase în fără măsură. Mi-am pus pelerina pe braț și șalul Adelei peste pelerină și am plecat. Șalul ei îl aveam cu mine. Ceva atât de apropiat de existența ei. Mi-l dăduse ea. Șalul care i aspirase de atâtea ori căldura. Își lăsase pălăria la Arhondaric și își pusese țărănește o brobadă albastră de mătasă. Dumnezeule, ce seducător de frumoasă era întulpanul albastru, legat cu o ispititoare neglijență pe frunte! pe care aveam impresia că și-l pusese din cauza mea, pentru mine, semn al prieteniei noastre ca o promisiune de intimitate. Am disprețuit drumul cel mare ca prea ușor și banal și am apucat pe cărarea de pe în gust accidentată, suind și coborând, sărind mereu pârâul și pe alocura ruptă de ploi. La vremea asta drumul era gol. Adela am luat brațul, mi-l lăsa, se juca fără să știe cu nebunia mea Zvârlea cu pietre în pârâu Și când nu vorbea, cânta, începând și părăsind cântecele După capricile asociațiilor de sunete Cânta încet, ca pentru ea Poate ca pentru noi Cu o voce atât de slabă Că parcă nu făcea decât să respire melodios Conducătorul nostru era ea Semnalul popasurilor, ea îl dădea, Fugind de înainte și asezându-se pe o bancă De pe malul pârâului Care bolborosea naiv la cascadele minuscule Formate de pietre mai mari și tot ea dădea semnalul plecării, ridicându-se brusc. Își desfășura viața intens. Îmi umplea ochii și sufletul cu existența ei. Într-un loc ferit din cărare, unde patru bănci alcătuiesc un pătrat, care închide la mijloc o masă și pe care ea îl declară salon, mă înștiință că vom sta mai mult. Cineva toca pe aproape. Îl descoperirem. O ciocănitoare suia și cobora pe trunchiul unui copac, preocupat adânc, fără să ne dea nicio atenție. Vântul suna în braz ca o bură de ploaie. Iluzia era dezmințită de petele de lumină care, ca niște frunze diafane de aur, jucau pe bănci, pe masă, pe brăbada pe rochea și pe mâinile Adelei. Aici, în intimitatea singurătății, cu bustul ei în care palpita viața sprijinit pe masă, cu tulpanul legat pe frunte, era atât de femeie. Proiectată pe zidul întunecat al bradului, cu rochia trandafirie, cu fața înviorată de mers și de plăcere sub robada albastră, cu zâmbetul ei roșu și luminând din azurul ochilor, împărea, până la halucinații, o floare mare, una din acele flori tropicale care atrag irezistibil, amețesc și omoară. Mon Mă la ce visezi? La nimic. Mă gândeam la o floare strălucitoară despre care am citit într-o carte că înflorește numai o dată la 100 de ani. Ești sigur că există o astfel de floare? Să mergem. Dem brațul.